A digitális világ érdekes. Postmodem! Mentsük meg a megsemmisítése szánt merevlemezeket, és mi lesz az adatok védelmével. Aztán új felmérés a magyar kisvállalkozások digitalizációjáról. Folytatjuk az okos templom témánkat, szó lesz a holdra lezuhant japán szondáról, a videojátékokba kerülő mesterséges intelligenciáról, továbbá a Neural angelo és az első amerikai AI kampánybotrányról. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az asztaltársaságban Dr. Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni! Sziasztok! Becsapódásmentes perceket kívánok mindenkinek. Justin Viktor, tudományos újságíró. Hosszú életű adatokat kívánok mindenkinek, sziasztok! Keleti Artúr kiberbiztonsági szakember, az informatikai napja alapítója. Én simán csak hiteles életet kívánok mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály Szifíró, itt a vonalban Galaktika magazin tudományos vezetője. Kellemes egy órát mindenkinek. És dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató a Corvinus Egyetem adjunktusa. Jó szurkolást!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 És akkor itt az első témánk előtt én hadd kezdjem a hallgatónk kedvéért azzal, hogy magyarázzuk el, hogy pontosan miről van szó. Ugye nagyon röviden arról, hogy a cégek, amikor kiselejteznek egy adathordozót, akkor vagy ledarálják, vagy elégetik, de elpusztítják azt a merevlemezt. És itt arról van szó ebben az első témánkban, hogy ezt valahogy el kellene kerülni, hogy ne pazaroljuk el ezeket a működő egységeket. Justin Viktor. Igen, gyakorlatilag erről van szó, illetve hát hár, ha már említetted, háromféle ilyen eljárás is van ugye a sima normális, amivel talán mindenki találkozott, hogy otthon szépen törlöm, megnyomom a delete gombot, és ezáltal megsemmisítem az adataimat, gondolom én, de persze közben nem, tehát az még simán visszaállítható, elég egy úgynevezett Aneriz szoftver, hogyha valaki emlékszik, Aneriz kategóriában, ilyen visszaállító kategóriában sorolható szoftver, régebbi IT-val foglalkozok, mindenféle formájával, változatával találkozhattak, de hát aztán van persze olyan is, amikor valaki már jobban szeretne figyelni, akkor letölt egy Vibe-szerű szoftvert, vagy Vibe úgynevezett Vibe-ra alkalmas szoftvert, ez törlést jelent, illetve egyfajta, egyfajta letörlést, ilyenkor új adatokkal írom felül a, a meglévő merevlemezemet vagy ssd met és a harmadik lehetőség ez, pedig... Ez bocsáss meg, olyan, mint az ilyen titkos dokumentumokon, amikor lefedik a, az érzékeny adatokat. Ugye, igen, fekete filcelt, de felcer. hogyha hoznál egy hőkamerát, vagy egy infravörös kamerát, akkor lehet, hogy majd látnál valamit, na és pont így lehet azért ezeken a, a vibe is. Van ilyen híres nagy magyar cég, hagyd ne mondja őket, amelyik nagyon régóta foglalkozik ezzel. Na ő náluk biztos van olyan labor, ahol egy ilyen vibe után még azt röhögve, vagy mosolyogva visszaállítják az adófeidat. Na de itt jön be, a képbe James Cameron. Sejtöd-e, hogy miért pont James Cameron? Nyilván nem a Titanic című film kapcsán. Hát pedig pont ezt akartam mesélni. De le, le, de... Leviszi a Titanicra ezeket a dolgokat, és ott hagyja. Tehát van a vége, amikor a Leonardo ugye lemerül, de nem, kéne, nem, nem semmi közül lehet, hanem viszont Terminátor 2, ugye? Tehát, mm. hogy, hogy ott láttuk, hogyan kell megsemmisíteni egy ilyen chipet, és tényleg úgy csinálják, pont itt csinálják. Le, hogy hogy semmisítették meg? Hát ugye magát. a magát. Ja, Be, beleengedte magát szegény Svárdszerenger egy ilyen hatalmas kád olvat fémbe egy távirányítóval, ja, ja. és akkor szépen lassan így kialudta a piros fény. Na ez pont így van, tehát ha biztosan akarsz menni, bele kell nem elég összetörni, bele kell engedni a folyékony fénybe, fel kell olvasztani, el kell égetni. De van, van itt egy kiberbiztonsági szakember a körünkben. Szerinted melyik a biztosabb megoldás? Szétverni a csippet, vagy felolvasztani, elégetni? Hát szerintem minél jobban tönkre tesszük, annál jobb. És hogyha tehát egy kicsit ilyen gyaloggaloposan azt mondanám, hogy én először letörölném, utána leörölném, és aztán gyújtanám fel. Tehát, hogy így, így biztos. Ez ez biztos. Biztos, hogy működik. Egyébként csak megjegyezném, hogy volt egyszer egy olyan történetem, hogy egy tudtam arról, hogy az egyik olyan cég, aki ilyennel foglalkozik, hogy ledarálja ezeket a vincsesztereket és porrázúzza. Tudtam, hogy egy bizonyos cégnek az adatait ők ugyanígy szokták megsemmisíteni. És az egyik rendezvényre oda mentem hozzá, és ott ki volt állítva egy ilyen hengerben, ez a, amiket ledaráltak. És így rámutattam, és azt mondtam, hogy nézd, ez nem annak a cégnek az adata. És látszott, hogy a kollégáni végig fut a hidegveríték, hogy az egész üzleti modell, amit felépítettek, most összedőlt, mert látta az ember a porból, hogy ez kinek az adata, aztán elmagyaráztam neki. Hogy... Nevettek, nevettek, de ezzel készültem. Van a Gadan Limit ideről, talán már olvastatok, ez egy ilyen friss cég, vagy frissen jöttek ki az Antienthropic 20 nullával a piacra, ami össze aki az ilyen, bocsánat, nem, megint megint kamuzok, nincs ilyen. De majd ha egyszer lesz, antient. Azt viszont mondtad, hogy hogy egy 3 mm-es lemezdarabkából, ami a merevlemezből származik, abból ki tudják nyerni az adatot. Igen, gyakorlatilag. Egy há... Mert ez konkrétan így merült fel, ugye itt arról, arról szól a hír, hogy a, a, circular, a Circular Drive Initiative, vagyis egy körforgásos drive gazdaságot megvalósítani igyekvő, iparági együttműködés a tech cégek között. Szeretné szeretném véget vetni annak, hogy éves szinten több millió, több 10 millió adathordozót semmisítenek meg, ezek méregdrága eszközök, Hát, ha valakinek van, tudja, és um, ezeket jó lenne valahogy tovább használni, de hát kéne a megfelelő megoldás, és egyébként van is ilyen, csak azért gyorsan említsük meg, hogy ott vannak a, az úgynevezett ilyen kriptokulcsos, uh, kriptográfiai uh, védelemmel ellátott uh, adathordozók, ahol, ahol ha a kulcsot törlöm, akkor mindent töröltem, megint zárójába teszem, hogy nagyjából 2040-ig biztos lesz mantum számítógép, amelyik majd jókat nevet ezeken a kulcsokon, de még nincs. <síns> Na jó, de tényleg, tehát hogyha most visszatérve az előbbi információra, hogyha ilyen pici darabkákról is vissza lehet nyerni legalább valamennyi részadatot, akkor ez azt is jelenti, hogy ez a szétdarabolás ez nem jó módszer. Nem, nem, hát vannak szektorok, ugye például a pénzügyi szektor, ahol, uh -huh. ahol simán rajta maradhat olyan véletlen, vagy, vagy akár a, a, a militari-industrial komplex, hogy mondják ezt szépen magyarul, szóval ez a hadi-ipari konglomerátum, uh -huh. ahol, ahol nem maradhat rajta sem, nem, nem kerülhet ki egy milliméteres darabka sem. Tehát ilyen szempontból érthető ez a fajta pusztítási szándék, hogy tuti, hogy ne, le, ne maradjanak meg azok az adatok, nehogy valakihez kiszivárogjon. Hát ez fajta kénys. Szer, miközben egyáltalán nem gazdaságos, egyáltalán nem ökó, tehát kéne ezzel nem valahogy tenni, és hát ugye itt vannak ezek a törlési megoldások, illetve a kriptográfiai védelem, úgyhogy vannak alternatívák és vannak nagy cégek, például van olyan kriptovaluta, amelyik egyébként pont most ezt a hírt is robbantotta, a Chia Network, amelyik tárhelyeket vásárolna, tehát hogy majd, majd, hogy nem mindet megvenni, micsoda piac lenne. Tehát akkor összefoglalva létezik olyan megoldás, amivel nem kell ledarálni, megelégetni a merevlemezeket, viszont használhatóak úgy, hogy az adatok mégis biztonságban maradnak? Egyelőre igen, hát olyan, ugye, olyan dokumentumoknál ugye, sokat hallunk ily hírekbe, sokat hallani élenekről a hírekbe, amiket mondjuk 70 évre titkosítanak, vagy 80 évre, Olyan olyanoknál nem érdemes, mert jön a kvantum számítógépe, hogy ezt még mindig elmondjuk. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Egy csomó friss információról fogunk beszámolni a mai műsorban. Például Pintér Robert most a héten, ha jól tudom, legalább három konferencián járt, járt vagy járni fogsz, mint lennén, ugye jártál jársz és járni fogsz. Mondd el azért sorban körbe, vagy ilyen vázlatosan, hogy mik is voltak ezek, hogy legalább lássuk, hogy mi mindenre jár egy, egy információs társadalomkutató. Igen, de nem a méret a lényeg. Egyébként Artur több konferencián volt. Négy Szerintem volt? ezt ne kezdjük most ezt. <gül> szóval én voltam az e konferencián, ugye itt volt Bognár Ákos beharangozni egy pár héttel ezelőtt, ugye ez volt Kedden, Visegrádon. Szerdán volt egy FMCG top nevű konferencia, ami a hazai kereskedelmi láncokkal foglalkozott és ott is volt a kereskedelmi beszélgetés, és, a, és tegnap volt a Business Fest, ami egy nagy, hát tényleg fesztivál, én fesztivál. Én annak a digitális HR színpadán beszéltem arról, hogy hogyan digitalizálunk cégeket. És ezt választottuk ki a mai műsor számára, mert egyébként a visszatérő jelleggel foglalkozol is ezzel a témakörrel. Tehát, hogy a magyar kis és közepes vállalkozásoknak a digitalizációja hol jár, ez ügyben készült valamilyen felmérés? Hát nem pontosan felmérés, inkább egy ilyen mély kutatás, 24 interjút csináltunk, egészen a Google-től kezdve a Kifrinát, egészen pici cégekig. A Google, mint magyarországi Google? Magyarországi Google, és a kis és középvállalkozások digitalizációja volt a, a téma, és azt kérdeztük meg, hogy mi az, ami szerintük tehát az érintett vállalkozások, illetve ezekkel a cégekkel dolgozó vállalkozások szerint serkenti vagy gátolja gyakorlatilag Magyarországon a vállalkozásoknak a digitalizációját. Uh -huh. És mindenült ki számodra? Mi az összkép? Javul, romlik, stagnál a helyzet? Ez nem idősoros kutatás volt, ugye mi 2020 óta csináljuk a Digiméternek a kutatásait, 2020-ba kezdtük el, De minden, minden ősszel ugye van egy új, új mérésünk, ez most a tavaszi volt, és minden évben, ez már harmadik év az megy, hogy nem, nem változik semmit gyakorlatilag szinte a helyzet, tehát ugyanúgy, mintha egy helyben állnánk, ugye 41-42 volt a a százas kárán a digitalizáció, és akkor azt mondtuk három év után, hogy ez, hogy ez így nem járja. Tehát, hogy valami oka csak van. És akkor én arra lettem kíváncsi, hogy jó, és akkor mitől függ, hogy digitalizálódik -e egy cég, egy KKV? Mi az, hogy elindul, vagy hogy mitől megy előre ezen a területen, és ezért kezdtük el tulajdonképpen ezt a témát kutatni. És pontán kijött egy 8-9 tényező, és az az érdekes, hogy alapvetően nem is technológiai kérdés, hanem inkább HR kérdés. Tehát a legelső és a legfontosabb az a cégvezetőnek a nyitottsága, Még csak nem is a felkészültséget, tehát nem is kell digitál Szakértelmezettnek lennie. Egyszerűen látnia kell azt, hogy ezzel foglalkozni kell. Ez a legelső, ez a legfontosabb. Mm. És aztán, hogy megyünk előre, hogy az ember, a szervezet, a szervezeti kultúra, hát, hogy a környezet, az, hogy, hogy kell összefésülni a cégel működésével, az informatikát. Ahhoz kell egy szemlélet. Nem kell feltétlenül még érteni, és nem csak azt kell éreznie, hogy ez a, ez a kornak a szava, és hogy menni mm. kell előre, és hogy, hogy hatékonyabb lesz. A szervezet, hogyha digitalizál, a meglévő folyamatokat, hogyha át, átroki digitálisba, illetve olyan dolgokat is meg tud csinálni, amiket egyébként most nem. Tehát a digitalizációnak ugye ez az ígéret, hogy nem csak a meglévő dolgokat lehet hatékonyabban csinálni, hanem olyan dolgokat is meg tud csinálni, mint korábban nem. Vegyük például az Airbnb-t, annak a segítségével lehet akár mondjuk lakásokat, szobákat, stb. kiadni. Korábban is volt lakás és szobakiadás, de nem úgy, ahogy azt az Airbnb-vel meg lehet csinálni. Tehát ilyen típusú dolgokat is behúz. Akkor azt mondod ezzel, hogy a pénz nem is annyira szempont most már kis vállalkozásoknak? Hát azt azért nem merném mondani, ott van, de, de mondjuk nem a, nem a legelső, mert ha a cégvezetőnek van egy nyitottság is, hogy szeretné, akkor lesz rá forrás, és a forrás az nem csak pénzt jelent, hanem az figyelmet jelent, és uh -huh. időt, tehát munkaidőt, amit amit erre rászánnak. A tőke persze az nagyon fontos, tehát a megtérülés. Tehát a kkv látjuk, hogyha valamit elkezdenek csinálni, ha 3-4-5, 6 hónapon belül nincsen megtérülés, akkor nagyon gyorsan leállítják. Ebből a szempontból például nagyon érdekes, hogy, a, hogy a nem, nem a telepített szoftverek, tehát azok a típusú szoftverek, amikben amik előfizetésszerűen be tudok egy-egy hónapot vagy egy fél évet fizetni, azok sokkal olcsóbbak, könnyebben ki tudom próbálni könnyebben meg tudom próbálni azt, hogy ez működik-e vagy sem. Tehát van egy ilyen tőke megtérülési játék is. Figyelj Robesz, én most nagyon őszinte leszek veled. Valószínűleg azért, mert én már nagyon régóta IT-sként, technológusként is dolgozom, meg nagyobb szervezetekkel, meg ilyesmi. Én már unom ezt a digitalizálás dolgot. Tehát, hogy már annyit hallottam, hogy egyszeren számomra teljesen felfoghatatlan, hogy valaki 2023-ban még azon gondolkodik, hogy hogyan digitalizáljon. Tehát, hogy én, én ezt nem értem. Magyarázz már nekem, hogy mi az oka annak, hogy nem, mire számítanak ezek a cégek, hogy spontán fognak digitalizálódni? Tehát, hogy nem tudom, hogy ülnek otthon, és egyszer csak így digitalizálódtam. Tehát, mi, tehát, Vagy arra számítanak, hogy megúszszák a El, digitalizálást. Elmegy a Google digitalizáló autója a cég előtt. <gül> lejátszasz az zenét, dün és hogy digitalizálva lesz. <gül> nem csak te, Unod, egyébként az egyik interjú anyunk mondta, hogy a technológiai cégeknek óriási felelőssége van abban, hogy mindig beszélünk erről, és már igazániból azok is tudják, akik még nem digitalizálódtak. Hogyha persze megint mondják, hogy digitalizálódjunk, de már nekem a könyököm ki, már nem akarok erről többet hallani. Azt kell elmagyarázni ezeknek a cégeknek, hogy ez miért fontos. És most csináltunk pár olyan interjút, ami kifejezetten kevésbé digitalizált iparágokban, Például nem tudom, mi volt egy ilyen szállítmányozási cég, négyen-öten viszik az irodát, van húsz darab sofőr, most vettek okostelefonokat egyébként a sofőröknek, de egyébként van olyan versenytársuk, aki faxon kapja a megrendeléseket. Tehát most ez, és akkor azt mondta, hogy hát fontos a digitalizáció, de nekünk egyelőre ez így rendben van. Ez az egyik a másik. Amit egy másik interülani fogalmazott meg, hogy az a baj ezzel az egésszel Magyarországon és lehet egyéb más országokban is, egy rendszerváltás ódiumát átérték, hogy nagyjából azok a cégek, amiket létrehoztak a rendszerváltáskor, az akkori emberkék, azok most, fognak, vagy most vannak generációváltásban is már, és vezetik a céget, de elég messze vannak ettől a témától, nem feltétlenül értik, és mindaddig, amíg nem megy le ez a generációváltás a fétobot átadás, addig gyakorlatilag a digitalizáció az, az, az kevésbé megértett lesz a cégvezetők részéről. Tehát azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg ezek a cégek, ezek vagy egyszerűen kikopnak a verseny miatt a, a, az egész piacról, vagy rákényszerít őket a környezet, és akkor ez lehet az állam, tehát egy szabályozás, hogy akkor most online kell Magyarországon ugye számlázni, vagy nem online, de elektronikus formában be kell tudni mutatni a NAV-nak 24 olyan belül ugye a számlát. Vagy mondjuk, ha a te versenytársaid digitalizálódnak, vagy a te ügyfeleid, partnereid, értékláncodba beszállítasz, vagy akiknek eladnál, ők kényszerítik ki a digitalizációt. Na, de ezelőbb azt mondtad, hogy úgy viszonyulnak hozzá, hogy jól van ez így. Hogyha ezt érzik, hogy jól van így a cég működésében, akkor ezt a mintát fogja továbbadni a következő generációnak is? Hát nem ő adja tovább a következő generációnak. A következő generáció ott áll, hogy nem jól van ez így. Tehát igen, kéne, nyomni biztos. kéne, ezt csinálni kéne. Igen, igen, Aha. ezt lehet látni. Na jó, most akkor témát váltunk. Igen? Nem, váltunk. Nem, a, nem arra gondoltam, hogy én nem jövök többet ide, hanem elküldöm faxon. Kész. Aztán vesz valami. Hát nem tudom, tudtok fogadni esetleg faxot, mert akkor... Ez egy modemet kell telepítenem. <gül> otthon. Közbevágott potopál út, ejj arra még. Na úgyhogy megyünk is tovább. Következő témánk elé mondom, hogy vannak, akik a vallások egyházait maradinak tartják, pedig a -e közösségek nem is olyan gyámoltalanok a digitális világban. Erre jó példa a Szegedi Jezsuita okostemplom, amelyet a múlt héten mutattunk be, és amelynek igazgatóját Elek László atyát Gábor hívta fel. Most folytatjuk a beszélgetést azzal, hogy vajon a digitalizáció, és konkrétan az MI, vagyis a Mester Mennyiben segíti vagy fenyegeti a papok életét? A digitális világ érdekes. Postmodem! Én uh, még bejebb hatolnék a sekrestélybe, vagy még azon is túl. Érdemes abba is elmerülni, egyébként, hogy itt is valahol nem teljesen pőrén áll, mint Ádám és Éva a semmi előtt az egyház, hanem nagyon komoly digitális fejlesztései vannak az egyháznak, a maga számára is, meg nyilván a hívek számára is. Egyébként. Mi azt olvastuk el, hogy a magyar egyházi fejlesztések nem is állnak rossz helyen, világviszonylatban sem. Talán a legfontosabb ez a szlovák-magyar csennyelvű Zsolozma alkalmazás, amelynek a fejlesztésében személyesen te is tettél, ha jól tudom, világjelennek számít. A Funkciói tekintetében. Tehát a Zsolos Maza Katolikus Egyháznak egy ilyen összetett imája, amiben több ezer éves zsoltárok természetesen modern fordításban találkoznak, 2000 éves szövegekkel, meg 1700 ezer éves különféle szövegekkel, és ez így egy ilyen furastruktúrába minden mindennapra egy kicsit más, de csak valahogy nagyon hasonló rendszer, amit a papok és nagyon sok hívő is imádkozik. És ennek az eredeti formája az négy darab vastag 1500 oldalas könyv, amit ilyen három-négy helyre így lapozgatni kell, hogy az egyik részt innen szedjük, a másik részt onnan, a harmadik részet onnan, hogy elég változatos legyen, és mégis csak táplálékot bőven nyújtson. És amikor én papneveldébe kerültem, és készültem a papságra, és elkezdtem lapozgatni ezt a könyvet, hát rögtön láttam, hogy hát ezt meg kell csinálni digitálisan, mert hát hanyadik században élünk, hogy így lapozgatni kell, és elrontjuk, hogy hol tartunk. És akkor igazából ez, ez egy nagyon szép együttműködés lett, mert én megkerestem akkor több ilyen projektet, ami elindult, hogy mégse egyedül csináljam, és a szlovák Juraj Vidéki, ő azonnal családa parából hogy szeretné megcsinálni a magyar változatot is, és Google fordítóval egy-két szót rögtön lefordított, és másnapra már elindult. Persze a tényleg használhatóság az még eltelt egy-két év, és sok embernek a összefogása, de így a maga egyszerűségében a maga teljesen offline-ságában tényleg az egyik leghasználtabb katolikus alkalmazás itthon. Akkor ezek szerint lesz hova lépni a digitális térben azoknak is, akik egyébként erre a pályára készülnek? Természetesen, és hogy a, amiket én szeretek, az kifejezetten ilyen értelemben belsős fejlesztések, hogy például a Szentírásnak a új szövetség a második fele az eredetileg görögül íródott, ó, görögül íródott. És pap neveldében, készülve tanulunk is valamennyi ógöröget, hogy fordítás tási tévedéseken túl valahogy jobban közelebb kerüljünk az eredeti célhoz, amiről, amiről ténylegesen mesél. És hát nehéz dolog egy nyelvet megtanulni. És erre is már nagyon komoly szoftverek, és nyílt forráskódok, és honlapok is állnak rendelkezésre, most már magyarul is, például az újször.hu oldalon, ahol profi háttér támogatással lehet ógörögül nézni, hogy melyik szó hogyan fordul elő, hányszor mi, hol van legközelebb. És ez is egy olyan, amit az egyház régen is csinált, hogy külön ilyen konkordienciának nevezett könyveket adott ki, hogy bizonyos témák, szavak, hol fordulnak elő a szentírásban, csak ezt kézzel állították elő. És most már ezeket tudjuk gépesíteni, és géppel sokkal könnyebb megtalálni valamit. Vagy hogyha a szentíráshoz szeretnénk közelebb jutni, ott van egy ilyen nehézség is, hogy sokféle fordítás van, ami segít is a szint jobban meglátni, hogy ott van egy olyan szoftverünk, ami ezeket a fordításokat összehasonlítja. De mondjuk keresésben nehéz lehet, hogy egy-egy személynévnek a hagyományos fordítása a katolikusoknál, evangélikusoknál, reformátusoknál eltérhet. Ma már ugye az nagyon egyszerű szoftveresen, hogyha én az egyik féle megnevezésre keresek, akkor a másikféle megnevezést is rátaláljon. Hát szoftverileg... Ez igazából nagyon-nagyon kis egyszerű szinoním a szótárak. És ilyeneket is fejlesztünk a Szentírás.hu-nak. Tűnőleg nyugodtan mondhatjuk a digitális mennyország építésének. Nekünk nagyon nehéz egyik nyelvről a másik nyelvről, vagy akár még a különböző magyar szóhasználatok között is, de egyépnek persze iszonyatosan könnyű, Sőt, most tartunk tényleg abban a korban így végezetül rátérve a mesterséges intelligenciákra, amikor már tényleg olyasmiket is tudsz, hogy megírja a helyettet például a prédikációt. Noha aztán majd te fogod elmondani, meg akár a te beállításaid alapján írja meg, de vagy akár egy konkrét segítség lehet egy chat GPT, aki amúgy zárójában jegyzem meg. A népszava újságírva feltett a kérdésében, hogy Isten neki azt lázolta, hogy nincs. Tehát, de a a program is lehet jó eszköz egyébként az egyház szolgálatában Illetve hát azért megvannak a a veszélye is. Én még ott tartok, de nem vagyok mesterséges intelligencia szakértő egyébként, inkább végfelhasználó és rácsodálkozó, de én inkább lelkes vagyok, és azt láttam, hogy még messze az igazi győzelem. Mert tényleg a ChatGPT gpt meg tud írni jelenleg egy-egy prédikációt, kipróbáltuk, tehát megírja, és végül is sajnálatos módon még mondhatnánk, hogy tár rövidebb, meg időnként jobb is, mint egy-két kollégámé, De, amit igazából nem tud, az pont a személyesség, hogy amikor én a szegedi kis templomomban egy szentírási részt szeretnék közelebb hozni az ottaniakhoz, akkor nekem ismernem kell őket hogy őket mi bántja, mi a nehézségük, mi az örömeik. És így a prédikáció is kapcsolódik az ő életükhöz. Na nekem egy olyan mesterséges intelligencia kéne, ami szépen, ha már úgyis annyi adat van mindenkiről, összeszedi ezeket az adatokat, és abban segít, hogy például elmeséli, hogy ki hogy van, kivel mi van, hogy közösen hol tartunk és hogy élünk. De hát itt még nagyon nem tart, tehát ezek ilyen általános okoskodó szövegeket, amiket le tudunk gyártani. Hát ez nekem nagyon tetszett, hogy Laci atya elmondta, hogy a mesterséges intelligencia időnként még jobb prédikáció szöveget ír, mint némely kollégája, viszont hiányzik belőle a személyesség, úgyhogy van még hova fejlődni a mesterséges intelligenciával is. Elek László atyára, illetve az egyház és a digitalizáció kapcsolatára hamarosan visszatérünk. A beszélgetés harmadik részéből majd kiderül, lehet-e valódi lelke egy gépnek. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. nagyon Nagyon laza átkötéssel mondhatnám, hogy a digitális mennyország után a digitális világűrbe fogunk menni, fölrepülni. <gül> Ahol sajnos viszont nem digitálisan csapódott be a legutóbb egy holconda. Nem volt annyira még digitális az a holconda. Egyébként eszembe jutott, hogy két évvel ezelőtt a Persévirenz marsjáró landolásakor a leglátványosabb rész az volt, amikor közvetítette az égi daru, hogy hogyan landol a marsjáró. Mars felszínére, és ott nagyon szépen lassan egy kötélen eresztette le. Uh -huh. Mint egy kalandfilmben. Igen, igen. És az volt a jó, hogy ugye kétféle nézőpontból is nézhettük. Láthattuk az égi darunak az ajjáról, a lefele nézve, meg láthattuk a Perseverance hátáról fölfelé nézve, és akkor még az is látszott, hogyan elvágták azt a vezetéket, és az égi daru ugye begyújtja a rakétáit, és elrepült messzire, hogy ne ráessen szegény Perseverance-re. Ez egy kiváló felvétel volt. Mondja ez, doktor Pál Bernadett csillagaz, uh -huh. aki a, a, a, a, amikor ezt először elmesélte, még nem volt doktor, de akkor gratulálunk ezen alkalommal. Is, Köszönöm szépen. már doktoráltál, és meg is van ez a cím. Hogy szalad az idő. Hogy szalad az idő. De szalada az űrszonda is, vagy szaladt volna, hogyha nem tölt volna össze. Hát igen, vagy mondhatjuk úgy, hogy túl gyorsan szaladt szegény, vagy túl magasról szaladt. Hát, miért, tehát a japánok miért nem csinálták meg ugyanazt, mint az amerikaiak? Tehát, hogy egy ilyen kamerarendszert telepíteni nem olyan nagyon nehéz, gondolom én. Hát az egyik viszont ugye, tehát az egyik az egy kicsi sonda ami ugye itt a, a japán space nek a hakutó erjéről beszélgetünk, ami... Félig, meddig ö, még technológiai demonstrációként indult. Tehát ez egy, ez egy privát japán cég, ami kifejezetten arra ö, lett létrehozva, hogy különböző holtszondákat, illetve ilyen robotos megoldásokat, ilyeneket ö, tesztelgessen, meg, és utána később ugye lehessen vele együttműködni, hogy hát akkor majd nem a NASA küldi fel a rakétánkat, hanem mondjuk az iSpace. Egy, Na, egy és... helyi Elon Musk gyártotta? Vagy <gül> nem, nem, azért Elon Muskból, csak egy van, még néha az is sok, egy is sok belőle, <gül> úgyhogy az iSpace I-Space, ő csak I-Space, én, én nekem az apple től kell egy kicsikét mindig a fejemben eltávolítani, hogy ez az I, nem az az I, ez egy másik. Uh -huh. Szóval ez a Haku mi is volt az eredeti kérdésed? Tehát, hogy mi történt? Hogy hogy nem csinálták meg ugyanazt, mint az amerikai? Igaz, hogy, hogy miért nem égi darúval engedtük rá? Hát nem volt valószínűleg rá felesleges néhány pár milliárd dollárjuk, ez, ez sokba kerül. Hát lehet, hogy nem milliárd, lehet, hogy csak néhány millió dollár. Én most hirtelen nem tudom, hogy mennyibe került a perseverance a leengedése. De ugye az egyik, az egy, az egy autóméretű marsjáró. A rajta rengeteg különböző és nagyon bonyolult Műszerrel, illetve ez a, ez a Perseverance, igen. A másik pedig ehhez képest nagyon nagy idézőjelekben csak egy kis leszálló holconda. Tehát ugye egészen más ráfordítás, és hát ennek megfelelően nem éri meg elküldeni egy égidarut azért, hogy letegyen egy kis rakétát, aminek az lenne a lényege, hogy ő egyedül le tudjon szállni. Na jó, de így meg viszont az egész befektetés a porba hullott szó szerint. Tehát, hogy becsapódott a volt felszínére, és véget is ért. Tehát küldetés abban a pillanatban. Azt hihetnénk elsőre, hogy az egész furcsa ment. De azért ez nem így van. Tehát úgy néz ki, hogy van különböző 300 millió dollárba került egyébként leengedni a, az égitarut. E Justin Viktornak köszönöm szépen a gyors szépen. internetezést. Igen, itt a hallgatóknak mondom, hogy egy ilyen NASA űrközpont fejlődött két közben, <szerz> hogy csillagászunk megkapja az infokat. Na, Most mi történt? Ugyan Igen, tehát Mi történt vele? Igen. Hát szegény hakuto lehet, hogy nem sikerült leszállnia, de ez a, azt hiszem 11 különböző célpontjuk volt. Tehát a 11 különböző mérföldköve volt ennek a küldetésnek, és hát az első kilencet sikerült teljesíteni. Az lett volna a tizedik, hogy sikeresen leszáll, és a tizenegyedik, hogy kialakítanak egy stabil kommunikációs kapcsolatot. Hát ez nem sikerült, de ezelőtt viszont sikerült elliptikus pályára állni, ahogy körül sikerült utána megközelíteni-e, lelassítani sikerült egyébként, jól működött a hővédő pajzsa, jól működött a navigáció, tehát azért, hogyha most nekem azt mondanán, hogy küldjek el valamit a Holdra, bárki, hát én biztos nem tudnám megcsinálni, mert ötletem se lenne, hogy, hogy azt nem tudnám, hogy álljak neki. Tehát, hogy azért itt nagyon sok mindent mégis sikerült teljesíteniük, és utána pedig hát sokat fognak tanulni abból a szoftveres hibából, ami okozta egyébként azt, hogy végül szegény a a holdba, és az Arturnak a véleményére nagyon kíváncsi leszek, úgyhogy röviden elmondom, hogy mi történt. Hát a Hakuto elkezdet elkezdett leszállni. Sikeresen teljesítette a fékezést, és olyan körülbelül egy per szekundumos sebességre sikerült is lelassítani. Az olyan sok. Nem, tehát teljesen jól csinált mindent, és utána elkezdett ereszkedni. Egyébként, bocsáss meg, hadd szúrjam be ide ennek az emberi oldalát, mert én láttam uh -huh. ezt a közvetítést, hogy a, ebből a japán űrközpontból láttuk az embereket. Uh -huh. És ugyanaz az izgalom, kicsit visszafogottabban, mert fegyelmezettebbek a japánok, mint az <gül> amerikaiak. Tehát így szépen, így majd hogy nem így hátatett kézel ültek a székekben, és így visszafojtott lélegzettel figyelték, hogy mi történik. És aztán annyira, hogy mondjam, így átéltem én is azt a szomorúságot, uh -huh. hogy így elszomorodtam. Jobb azt látni, amikor mindenki fápadt a székéből, és Na, és hát az történt, hogy átrepült ez a sonda egy kráterperem fölött. És az a kráterperem az olyan több mint három km magas volt, és ez megzavarta egy kicsikét a, a, magasságmérőnek, a magasságmérőnek az adatait, ugyanis az előzetes becslések alapján nem számítottak arra, hogy ott egy ilyen nagy magasságugrás lesz. 3 Ezért... három km magas nem tűnik fel, hát azért az elég jelentős. Tehát nem azt, hogy, hogy előre meg volt, hogy milyen úton fog menni, megbecsülték, ah. hogy milyen magasságokra fog számítani, és utána az, amit effektíven mért a sonda, az. Nagyon eltért attól, mint amit előre becsültek. Ezért belépett a biztonsági szoftver, és úgy döntött, hogy akkor biztos hibás a magasságmérés, és innentől kezdve figyelmen kívül, hagyta egyszerűen a magasságmérőnek az adatait. És utána folyamatosan ereszkedett a Hakuto és addig ereszkedett, ereszkedett, amíg végül ki nem fogyott az üzemanyagból, és néhány kilométer magasból egyszerűen szabad eséssel belecsapódott a holdba. Azért, mert a biztonsági szoftver megakadályozta, hogy figyelembe vegye a valódi magasságotokat. Na, mit szólsz ehhez, Artúr? Hát, hogy, hogy mindig velünk van a baj. Tehát, hogy állandóan <gül> ránkenik ezeket a dolgokat. Én egy dolgot nem értek, hogy miért nincs egy ilyen eszközön 2-3 szekunder egyéb szenzor, ami ilyenkor belép, hogy mondjuk három helyen mérek magasságot, és akkor az egyik nem jó mér, másik is. Vagy esetleg egy másik módszerrel mérek magasságot. Nekem ez a furcsa, a biztonsági rendszerek akkor szoktak ilyesmiket kiiktatni, hogyha nagyon biztosak benne, hogy valami nem stimmel. Tehát ezek, ez olyan fura nekem. Hát az, az első, ami eszembe jutott, az az, hogy ez volt a, a hivatalos információ, amit kiadott az iSpace, hogy a, a háttérben volt-e még valami egyéb, amiről nem szólt a sajtóközlemény. Valaki rádölt a joystickra, és én <gül> <rátette> <gül> nem, a nem poharát. Vagyom. nem erre gondolok, hanem hogy ha mondjuk volt egy másodlagos szenzor, az mondjuk, hogyha meghibásodott, ez most csak egy abszolút spekuláció, tehát nem trok erről semmit. Ebből tanultak, átírják a szoftvert, és majd lesz ugye a Lander 2, a Lander 3, azok ugyanígy 24-25-ben fognak indulni a tervek szerint. Tehát ez most Jövőre. az első. Aha. lépése volt ennek a, a küldetésnek. Tehát nekik, Viktor? Nekem kísérteti eszembe jut a 737 Max-nek, a Boeingnek az MKS szoftvere, amelyik ilyen angle attack, tehát magyarul ilyen, ilyen dőlésszög, állásszög problémával automatizáltan jutott ugyan erre, Tehát, hogy most már megtanulhatnánk, hogy egy, ha módosítunk a szoftveren, mondjuk el a pilótának. Kettő, <gül> tudjunk róla, hogy módosítottunk a szoftveren, és nagyon kell figyelni. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy mikor szedik össze a szemetet a holdon. Összeszedni még nem szedik össze, de már lefényképezték. Tehát a názának az LRO keringő egysége már alaposan lefényképezte, úgyhogy az első lépéseket megtettük a takarítás kedvéért. Azt hittem, hogy már ott vannak a szurkolók és izével, és esőpegetik össze, hogy ezért nem kellett volna. Mennek érte a japán űrhajósok kisebb meg zacskókkal. Ez nagyon cuki. el tudom képzelni, hogy a Viszont volt csak egy ilyen mondat tényleg röviden, hogy én azt nem értem ebbe az egészben, hogy nem most készülünk a marsra meg ilyesmi, tehát hogy, hogy valahogy nekem ez nagyon nem stimál, hogy nem bírunk a holdra leszállni. Nem tudom, ez csak így tényleg ilyen abszolút pocsi. Sikerült leszállni, tehát azért yeah. tehát, nem ja. hogy sikerült leszállni. Ja, jó, csak valakinek most Japánban 300 évre szégyen a családnak, meg mit tudom én, tehát hogy ahogy ja, ez az kultúra. Már őkban. nem él. Már nem él. Lefejezték na, na, na, ilyen, a kutatást, úgy érzem. Nem, hát. Um, igen, mert Berni nem sokan megy Japánba vissza, ne, úgyhogy vigyázz magadra, Igen, nem, nem, hanem hogy. Tehát sok különböző cég próbálgatja a szárnyát. A, a NASA már hányszor leszállt sikeresen mondjuk a Marsra eddig? Hát az Ézának, meg a, meg a az Holdra az is, is, meg az emberrel. Meg állítólag. állítólag. De mondjuk ehhez képest, mondjuk például 2016-ban, amikor az Exomars együttműködésben az Ézoroszkozmoszt tette volna, de az ugyanígy magasságszenzor problémák oh, miatt aha. például nem sikerült ott egy másmilyen problém okozta ezt. Sok különböző résztvevő, egyre több résztvevő van az űrkutatásban, és hát el kell követni mindenkinek a, a gyerekcipőnek a problémájuk. És úgy tűnik, hogy nem tanulnak egy egymás tál... hibáiból. Hát, pedig kellene. Pedig én azt én hallottam, hallodunk. hogy allapos földi munka van emögön. A digitális világ érdekes. postmodem volt korábban egy elterjedt nézet, miszerint a technológiák az űrtechnológiából kerülnek át a hétköznapjainkba. Szerintem ezt most továbbihetjük úgy, hogy a videójátékok technológiája szépen majd átkerül a hétköznapjainkba. Igaz, hogy a mesterséges intelligenciáról már beszélünk jó ideje, hetek, sőt hónapok, itt talán évek óta, de most itt van egy érdekes fejlemény, egy mérföldkő, amiről Kaz Christiani fogunk beszélgetni, ugyanis az Nvidia nevű cég eddig inkább a videokártyáiról volt híres, igaz, Krisztián? Többnyire igen, de azért belevágtak ők más dolgokba, és több-kövesebb sikerrel és viszont most itt van nekik a mesterséges intelligencia is, amivel kapcsolatban nagyon érdekes, tényleg azt hiszem, hogy feleleveníthetjük azt a gyakorlatot, hogy manapság, amikor beszélgetünk mondjuk chat GPT-vel, akkor azért várni kell néhány másodpercet a válaszra. Gondolkodik a gép, és aztán megérkezik egyszer csak. De játékokban nem lehet ennyit várni a válaszokra. Ez így igaz. Játékok azok ugye már azonnali interakciót kínálnak, és egy ilyesmi megoldást mutatott most az NVIDIA is a történetmesélés kapcsán. Vagyis egy karakter azonnal válaszol a játékban, vagy itt miről van szó pontosan? Hát az NVIDIA legújabb videójában igen, egy ilyesmi víziót fogalmaztak meg a nagy közönség számára, hogy egy olyan rendszert láthatunk, ahol egy teljesen átlagos étterembe bemegy a játékban a... Játékos és ott elbeszélget az étteremleg a tulajdonosával épp aktuális dolgokról, amik nyomják az ő kis lelkét, és hát öm, szinte zéró várakozási idővel öm, egészen komplet és tartalmas válaszokat ad a karakter, amit nem a játékos irányít tehát az NPC. És biztos, hogy nem egy ilyen kempelen, farkas típusú automatáról beszélünk? Tehát nem valaki van a háttérben, aki mozgatja azt a karaktert és beszél helyette? Hát azt azért tudni kell, hogy az ilyen videókban, meg általában a nagy játékos eseményeken, mint az E3 például, szoktak egy kicsit, hogy mondjam, hazudni a bemutatók kapcsán, egy kicsit mindig azt a víziót mutatják be, amit majd később megkapunk, nem feltétlenül azt, ami, ahogy aktuálisan áll a dolog. Hát itt most azért azt mondták, hogy most így áll a dolog, de azért annyira nem volt komplex, amit láttunk, azt hozzá teszem, tehát akár valóság is lehet egyszer. Tehát akkor azt mondod, hogy azért a végcél csak az lesz, és az kifog, de... Amikor már a piacon van az a bizonyos videójáték ezzel a technológiával, mert itt egy videójáték technológiáról beszélgetünk. Tehát, hogyha nem működik jól, akkor a játékosok nem fogják szeretni. Nyilván van egy ilyen hátulötője a dolognak, de úgy gondolom, hogy mint minden a játékiparban ez is tud finomodni az idővel, meg az évekkel, az első verziója mindennek egy kicsit nyers, meg egy kicsit botladozó szokott lenni, aztán majd elmegyünk egy kifortabb és szerethetőbb irányba. Tudsz -e ennek a technológiának a hátterét, pár részletet, hogy hogyan oldják meg ezt a gyorsaságot? Egyetlen ezzel a felvetésemmel, amivel indítottam, egyetértesz, hogy akár a videójátékok technológiája átkerülhet majd a hétköznapokban például ugye az ilyen ChatGPT típusú beszélgető chat robotoknak a technológiájába? Ez egy kicsit hasonló megoldás. Azt azért tudni kell, hogy ezek, a, amit itt a, ebben a technológiai demóban láttunk, ezek egy célt szolgálnak, ezek a ezek az én mesterséges intelligenciák nem kell annyi mindenre tudnia válaszolnia egy ilyen karakternek, mint egy CGPT-nek, akit szinte már bármiről megkérdezhetünk, és valami választ fog rá tudni adni. Ezek úgy fognak működni nagyjából, ahogy most a kevés információja alapján tudni lehet, hogy a gépi tanulással megtanítjuk a mesterséges intelligenciát, az adott karakternek a személyiségére lesz neki habitusa, ismerni fogja a játék környezetét, a világát, és az azon belül történő dolgokra tud interaktívan reagálni, tehát ez egy szűkabb megfogása ennek a témának, ezért is gondolom, hogy ezt azért tud működni könnyebben, gyorsabban. Tehát azt mondod most itt leegyszerűsítve a videójátékokban járatlan hallgatóink számára, hogy egy lényegesen kisebb világot kell megismernie itt a mesterséges intelligenciának, hiszen nem kell bármi beszélgetnie, bármilyen kérdése választ adni, hanem kifejezetten a játék világában előforduló eseményekre, karakterekre, történésekre kell reagálni. Igen, ez az a cél, amit most kitűztek meg, a megoldásokat kínálnak, és egyébként nem csak az Nvidia kínálja ezt a megoldást, hanem pont idén tavasszal jelentette be az InWorld nevű cég egy hasonló, nagyon hasonló megoldást, és ők is ö, mesterséges intelligencia által irányított ö, avatárokat, vagy NPC-ket kínálnak a jövő fejlesztői számára. Ennek mind az a lényege, hogy ugye a NPC-k azok már nagyon régóta jelen vannak a játékiparban. Egyébként nem is a videojátékiparból jöttek, hanem az asztali szerepjátékok világából. Ugye a Dungeons and Dragons-ban hívták azt hiszem először NPC-nek azokat a karaktereket, akiket nem a játékosok, hanem a játékmester irányított, úgymond, amikor a történetet mesélte. És hát ahhoz képest, hogy mekkora utat járt be a videojáték, az, az NPC-k szerepe viszonylag statikus. Előre megírtak, közlekednek, egy-két dologgal bele tudnak szólni a dolgokba, például, hogyha a játékos elkezdi bántani őket, akkor elfutnak vagy védekeznek. Viszont, hát egy nagy hátrányuk, hogy nem érzékelik, hogy mi folyik körülöttük, emiatt nem annyira interaktívak. Tehát ezt azzal szokták áthidalni a fejlesztők, hogy fontosabb karaktereknek adnak dialógusokat, valamelyik csak egy-két mondatot tud mondani, de valamelyiknek egész komoly dialógus fáj vannak, mert egy idő után az is kimerül, aztán ő magát fogja ismételgetni a karakter, tehát nem reagál a játékos csinálsok mindent a játékos a játékban. De azért gondolom, hogy vannak olyan helyzetek a játékmenet során, amikor egészen meggyőzően hozza azt az élő karaktert, tehát hogy akár el is hisszük, hogy mintha egy ember lenne a, a túlvégen a játékban, és vele játszanánk. Szerinted elképzelő az, hogy a jövőben olyan játékok is lesznek, ahol mondjuk egyszerre a jelen mondjuk tíz karakter, és akkor nem tudom megkülönböztetni, hogy a tízből hány ember és hány gépi karakter? Elképzelhetőnek tartom, hát ugye van a MPC mellett ez a CPU karakter, ez a másik fajta nem játékos által irányított karakter, hát ezeket hívjuk annak, akikkel a játékos mondjuk küzd egy vereketős játékban, vagy a futballjátékokban a nem játékos által irányított focisták, akiknek passzolgatjuk a labdát. Ezek már egész okosan viselkednek, tehát ezt lehet kombinálni avval, amit most az Nvidia bejelentett. Postmodem. Az Krisztián játék hallottuk az előző percekben, és azért én keleti Artúrtól is megkérdezem, hogy szerinted te véleményed szerint, mert ugye nem csak kiberbiztonsági szakember vagy, hanem szabadidődben sokat foglalkozol játékokkal is. Meg még egy csomó minden más például mesterséges intelligenciával. De hogy szerinted a videojátékok világából elképzelhető, hogy majd a hétköznapi életünkbe átkerülnek ilyen komoly fejlesztések? mert itt ugye ez a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan tud válaszolni a játékon belül. Igen, igen. Ez szerintem oda-visszahat. Tehát, hogyha jobban belegondoltok a a, az, hogy a mesterséges intelligencia le tud szimulálni embereket, azoknak a gondolkodását, viselkedését, párbeszédét, azt még hangban is ki tudja fejezni, ez pontosan ugyanaz a képessége, ahogy egy digitális asszisztenssel kell lehet beszélgetni, vagy ahogy mondjuk egy csoportot automatikusan megcsinál, vagy egy tesztcsoportot a, a számítógép, sőt, szerintem itt átjárások is lesznek. El tudom képzelni, hogy lehet majd odaadni az én karakteremet valakinek, hogy játszunk együtt, a nem tudom, milyen játékban, vagy valaki aki leprogramozza az ismerősét, és akkor azzal beszélget majd valamilyen játékprogramban. Szerintem itt, itt igazából, sőt, tovább mennék, szerintem ez már a metaverzum irányába tolja ezt az egész kérdést, hogy tulajdonképpen egy játék az igazából csak egy olyan virtuális környezet, ahol ilyen és olyan karakterek is megjelenhetnek, és az lehet akár egy ilyen metaverzum is. Na majd mindjárt megyünk még tovább, és maradunk egy picit az Nvidia világába, amiről Krisztián is beszélt. Csak előtte még hadd szólítsam meg Kovács Tücsi Mihályt, hogy egyrészt itt vagy-e, hallottad az előbbi beszélgetést, Tücsi? és hogy Igen, figyeltem. A szifíró -fi énedet megszólítja-e ez a téma, hogy ilyen gépi karakterekkel is játszunk? Persze, hát ez egy óriási lehetőség, hiszen ez a technológia majd szépen át fog szivárogni az élet egyéb területeire is, hogy a virtuális karakterekkel valódi párbeszédet lehessen folyta folytatni. Például erre már most is vannak kísérletek, hogy például elhúny szerettünk ennek leképezik a karakterét virtuálisan, és akár későbbiek folyamán újra és újra elbeszélgethetünk belőle. Ez egyes vélemények szerint például segítheti az elmenetelnek a feldolgozását, ugyanakkor pedig lehet egyfajta bizarr jellege is, hogy azoknak, akiknek nem tudják elengedni az elhúnytat, azoknak egy plusz ráerősítés lesz a mániájukra. De hasonlóan Bármilyen technológia lehet majd, te gondoljunk bele például egy autóban egy állandó ö, asszisztens, amelyik nem csak azt tudja mondani, amit előre be van programozva, hanem ő is figyeli az utat, ő is figyeli a, a táblákat, akár figyelmeztetett élő szóban arra, hogy túl gyorsan megyünk, vigyázz kipattant egy labda, ezért olyan lehetőség van, amit lehet használni. Vagy vegyük egy még jobb példát, egy orvosi program esetében szintén az orvos segítsége lehet egy digitális asszisztens, de mondjuk ezt már elég régen kitalálták a startech a virtuális hologram doktor személyében. Igen. De hogyha ez igazán profi lesz, akkor eljuthatunk arra a szintre, hogy felveszünk egy VR szemüveget, és otthon folyik a csap, és a, a meg kell szerelni, akkor gyakorlatilag a rendszer fölismeri a csap különböző részeit a képen, és rávetíti a segédábrát, hogy körbenéz, me, fölismeri az asztalon, hogy melyik a 13-as kulcs és melyik a 15-ös, és amikor azt mondja, hogy na most a csavar megkúzása az a 13-as kulcsot, akkor egy piros vonallal körbe is rajzolja már az asztalon a 13-as kulcsot, hogy a szerencsétlen műszaki adalfabétának ne kelljen keresgélni, hogy melyik a 13-as kulcs. Tehát az ilyenfajta mest mesterséges interakcióknak óriási szerepe lesz a jövőben. Tücsé kicsit föladta a labdát, a digitális ábrázolás a következő témánk ugyanis, mert az Nvidia bejelentett egy olyan fejlesztést, nem csak ezt a mesterséges intergenciált a játékokban, hanem ezt a Neural Angelo, remélem, hogy jól mondjuk a nevét, a Michelangelo nevéből vették át, vagy arra haja az ez az elnevezés, és az ábrázolásnak a digitalizálását tűzték ki célul. De hogyan is? Mi ebben a menő dolog? Pont, pont úgy, ahogy, ahogy Tücsi az előbb jelezte, hogy ott van mondjuk a csap, és ezt a csapot, vagy bármilyen tárgyat, azt három dimenzióban nyilván le kell valahogy képeznünk egy ilyen rendszerbe, akkor tud rákerülni a kivetített képernyőkre, bekerülni a játékokba, a bármilyen metakörnyezetekbe. környezetekbe és gyakorlatilag egy ilyen helyzetben a, a, a maga a digitalizálás az többféleképpen készülhet. Ugye a, a régi módszer az az volt, hogy valaki szépen megszerkesztette ezt, hogy megrajzolta, hogy itt a csap, megjelölte a dolgokat rajtad, három, három dimenzióban meg lehetett forgatni. Műszaki rajz alapján? Hát valami olyasmi, de mindenképpen ellen kellett modelleznie. Uh -huh. És ez a, ez a technika, ami egyébként már létezik, az NVIDIA most egy olyan megoldást jelentett be, ami ennél sokkal-sokkal pontosabb, az tulajdonképpen arra van, hogyha készül erről a csapról akár egy videó, amiből pár oldalról látható ez a csap, akkor maga a neurális hálózat, ez is egy mesterséges integenciapú rendszer, összefűzi ezeket, és nagyon részletes, háromdimenziós, forgatható játékokba, bármilyen területre, digitális sikertestvér, projektekbe, iparba beemelhető objektumot készít ebbe. Ez olyan, mint a Google Maps? Tehát amikor ezt a térképet nézzük a számítógépen, és tudunk a város felett ránagyítani az utcán, sőt, forogni benne, meg a épületeknek Igen. a perspektívája is látszik, ahogy ingadozik, ahogy mozgatom a képet. Ez rá. nagyon hasonlít rá, csak a Google Maps-ben egy eléggé elnagyolt képet látunk. Itt pedig úgy kell elképzelni a dolgot, hogy mondjuk van egy házról, vagy akár egy műszaki termékről egy, egy nagyon precíz, rendkívül precíz, pontos ábra, ami, ami háromdimenzióban is ugyanaz marad. Tehát, amikor meg forgatom azt a házat, akkor az összes ablakát látom, az összes drótot látom rajta, a cserepeket látom a háztetején, és ezért, ezért fantasztikus ez a dolog. Egyébként pont azért keresztelték erre az érdekes névre, ez a Neural Angelóra, ugye ez a neurális házat és a Michelangelo összevonásából, mert hogy először a a művész is, Michelangelo is ugye a márványból egy ilyen általános formát faragott ki, és aztán finomította, ugye minden részletet megtalált, és ez a rendszer is úgy működik, hogy először kialakít egy általános modellt, és aztán egyre jobban finomítja az egyes pontok közötti távolság csökkentésével, mindenféle nagyon bonyolult technikával a dolgot. Egyébként az Nvidia, az nem csak ezt jelentette be, hanem még nagyon sok mindent lesz hamarosan, talán június végén egy egy olyan konferencia, ahol azt 30 különböző ilyen szintű kutatást fognak bemutatni. Az Nvidia-sok többek között egy olyat is, ami Képes arra, hogy nagyon finom mozgású emberi alakokat hozzon létre, csak úgy, hogy megkérjük rá. Tehát, hogy nem is kell hozzá semmilyen létező minta. Mondtál az előbb, hogy a mesterséges intelligencia készíti ezt a digitális leképezést, és most nekem tényleg a műszaki rajz kapcsán eszembe jutott, hogy valaha én is több évtizeddel ezelőtt műszaki rajzot tanultam, és annak volt egy, egy bizonyos, Hát olyan része, ami tényleg nehéz volt, amikor egy tárgynak három oldalról el kellett képzelni a pontos kinézetét. Így van. Egy mesterséges intelligencia hogy tudja elképzelni, hogyha egy oldalról látja csak azt a tárgyat, mondjuk a csapot? Többféle megoldás van, hogyha egy oldalról lát valamit, erre is vannak technikák, akkor a többit azt az általa eddig megtanult rendszerekből képekből, nem, tehát képekből rakja össze a neurális háló, és oda fantáziál valamit, ami Aha. nem feltétlen van ott. Itt, Tehát ez keresi, hogy a csap, mondja, ezzel mondhattuk a igen. csapot. Akkor Nagyon sok rákeres. csapot látott, több Aha. millió csapról látott képet, és ugye elképzeli, hogy hogy folytatódhat ez a csap azokon a részeken, amit nem látott. Ugye ez az, ami régebben mosolyogtunk, hogy a nincs, hogy benézek valami mögé, hogyha nincs arról információm, de a világban van arról elég info, meg mi is el tudjuk képzelni, hogy hogy nézhet ki egy szekrénynek a háta, csak a gépek eddig nem tudták, most meg ők is el tudják. Ez a rendszer viszont abban igazán jó, hogy ha van mondjuk pár fotónk valamiről, vagy, egy, vagy gyorsan körbeszaladtunk, egy épületet egy kamerával, akkor arról megcsinálja a háromdimenziós modellt nagyon precízen. Mikor kerülhet -e ez a szakemberek kezébe ez a rendszer? Ez már ott van, és ezeket az Nvidia folyamatosan építi be a különböző rendszereibe, gyakorlatilag hasítanak, tehát most őrület, hogy az Nvidia körül mi zajlik, a cégnek az értéke is nagyon felszaladt, van egy omniverz nevezetű rendszerük, és azon keresztül gyakorlatilag mindenféle formában lehet ezeket használni. Az új Photoshopnak a rendszere jut összembe, amelyikkel nagyon vicces TikTokokat nézek. Tehát egyfelől filmekből kiragadott képek, tehát Leonardo DiCaprio feje, ahogy éppen mit tudom én a... Valami krimiébe így áll, és akkor be van fejezve a lefelé a Photoshop, befejezik oda fantáziája, hogy mit csinál a kezével, meg a lábával. Például, mit tudom én, éppen tésztát süt, vagy, vagy rizst süt. Hát, vagy, vagy az említett Ott ugye, van vagy jelenet, amikor a víz felszínén van Leonardo DiCaprio. Igen, és akkor lehet, hogy éppen mit tudom én ilyen béka úszony van a lábán. Vagy hát valami odarajzol a photoshop teljesen, ami teljesen, teljesen nem illik oda. És ilyet csinálnak, és szépen fogom mondani, felnőtt filmes képekkel is. Tehát, amikor csak a feje látszik valakinek, és úgy, jaj, mindenki jaj, tudja, és egy miről szólna egyébként, de befejezi, és én teljesen teljesen hétköznapi és ilyen unalmas befejezést ad neki. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Na és ígértem, hogy nagyon friss a mai műsor, úgyhogy most egy tényleg friss információval hírrel folytatjuk. Kovács Tücsi Mihályal, aki hát az adás előtt mondta, hogy ezt mindenképpen mondjuk el a műsorban. Igen, úgy néz ki, hogy megvan az első igazi politikai botrány, amit a mesterséges intelligencia okozott. Amerikában javában tübörög a kampány, amikor ugyebár most egyelőre még csak a republikánusok egymás között próbálják a jelöltek elintézni, hogy ki lesz a végső jelöltje a pártnak. Tehát jelen pillanatban igen komoly harc van elsősorban Trump és DeSantis között. Aki és szintén hát... republikánus. Igen, igen, tehát tulajdonképpen arra megy ki az egész, hogy a Republikánus párt kit fog jelölni az elnök jelöltnek, ezért harcolnak most, és hát ugye már ezt megszoktuk már, hogy ezek az ilyen pártszintű harcok és több kevesebb, sárdobálással, mocskolódással járnak együtt, eléggel tudnak durvolni a kampányok. Erre volt példa Trump esetében bőven. De most érdekes módon, pont a másik oldal a Descentis kampánycsapattal dobott fel a. Twitterre egy olyan videót, amire nagyon sokan fölhördültek. Gyakorlatilag a rövid videónak az volt a témája, hogy desantis nagyon nyomja a bögyét a Trump elnöknek a korábbi járványügyi főtanácsadója, akinek a tanácsai alapján ugyebár eléggé rossz hatásfokkal működött a Covid védelem az Egyesült Államokban, mint társadalmi, mindegyéli szinten. És... és akkor itt rövid úton kirúgott, ugye? Nem, nem rúgta ki. Tehát, ö, ö, Trump nagyon sok embert kirúgott, de őt nem. És aképpen pont erről szól ez a kis rövid videó, hogy bevágtak kb. Trumptól, vagy 30 interjú részletet, hogy fire, fire, ezt rúgta ki, azt rúgta ki, amazt rúgta ki, de hogy ezt a fő tanácsadót, ezt viszont soha nem rúgta ki. És vajon miért nem rúgta ki mostanáig, amikor ekkorákat hibázott? Na most itt jött a dolog, hogy ebben a videó részletek voltak, fotó részletek, majd feltűnt egy fotomontás, ahol hat különböző kép volt, amelynek az alján három olyan kép volt, amelyik Donald Trump ölelgeti és csókolgatja ezt a járványügyi felelőst. Na most elég gyorsan kiderült, hogy ez a három kép ez nem valódi, ezt mesterséges és intelligencia segítségével generálták. Tehát innen jött ki a maga a probléma. Uh -huh. Egyébként nekem pont tegnap délután jött szembe, azt hiszem, hogy a Facebookon egy olyan összeállítás, amiben szintén Donald Trumpot láttam, és nagyon furcsa ábrázolás volt, mintha valami popstárként ülne egy színpad közepén, kicsit ilyen fél és egy gitár van a kezében, sőt még videóváltozatot is láttam, amiben énekel, és valószínűleg valami mi softvert használtak, amit Arthur mutatott, tehát Donald Trump hangján egy énekhangot hallottam, Amint éppen ott gitározik, és valamit előadva ilyen nagyon romantikusan. Ezt a Tücsi? Ezt még nem, de hasonlókat igen, viszont pont a, amikor szóba került az, hogy le fogják-e tartóztatni Trumpot, vagy mi lesz, amikor ez az ő ügy volt, akkor volt, hogy valaki mesterséges intelligencia segítségével elkészítette a letartóztatásának a fotóit, és megdöbbentően lehet sikerültek. Nagyon sokan be is döltek neki, hogy tényleg letartóztatták. Na, na nem győzött mindenki magyarázkodni, hogy állj emberek, ezek nem valódi képek, ez egy művészi installáció. És pont éppen most ez volt a probléma, hogy ebben a videóban nem jelezték, hogy vannak olyan képek, amelyek nem valódiak. Tehát a Trump stábja most ellen kampányba ment át, és pont erre van kéle ez az egész, hogy nem valódi a képeket használ, félrevezetés, és erről nem tájékoztat semmit. Természetesen a DeSantis csapata is visszatámad, hogy egyrészt ez nem egy kampányvideó, hanem csak egy Twitterre fölrakott akármi, másrészt pedig Trump is kiadott olyan képeket, ahol például Desantis egy orszarvú lovagolt, tehát hogy nem valódi képek. De az egésznek most az az érdekessége, hogy most merül föl először úgy igazán a politikai kampányban, hogy a mesterséges intelligenciával igenis befolyásolni lehet a választókat, hogy rá lehet hatni akár tudatalatti szinten is, hiszen egy több mint félperces videóban mindössze 3-4 másodpercig látszott három fékfoto, fotó, amikor az összes többi felvétel valódi volt. És akkor itt újra felmerül a kérdés, hogy oké, okay, meddig tisztességes ez, meddig lehet ezzel elmenni, hol lesznek a határok, és hát ahogy a politikai kampányokat ismerjük, azért ez nem lesz egy egyszerű dolog, amikor ez, amik megállapodnak benne. Eddig tartott a mai Posztmodem, köszönöm a részvételt Pál Bernadettnek, Justin Viktornak, Keleti Artúnak, Kovács Tücsi Mihálynak és dr. Pinté Robertnek, valamint hangmestereinknek a Budapesti stúdióban Orsó Józsefnek, Pozsonyban pedig Kovács Jánosnak. Viszontlátás Youtube-on, viszonthallással Páti a Pátia rádióban. Postmodern.